Četiri takta, ona, ok. Ako, ja ću da ti brojim. Ima čovek za brojeno. Četiri on... suva takta ovoga. A može da se kaže prvo iz dlake, pa posle da vidite tog šovu, braći putko. Znači, da moramo... Vi sada slušajte tog šovu, braći putko vi ćete tek da slušate i ne tek da počinjete da slušate da ako ne, sad slušate Radio 021 onda slušate, on on da slušate vi slušate talk show braće butkaj i njihovu emisiju Niz Dlake i onda ne znam gitara, gitara, gitara do onih duvača finih ili negde drugi, da nemam pojma vidit ćemo šta je okej okay. sušajte sada niz dlake tog šovu braće Budkaj radni ljudi i građani dame i gospodo dobro vam jutro ovog snežnog ponedeljka U današnjoj emisiji pokušat ćemo da odgovorimo na jedno kompleksno pitanje ili čak grupu pitanja koje se mogu podvesti pod termin zajednički termin revanšizam. Od političara u raznim medijima čućete kako je revanšizam negativna pojava koju treba suzbijati na svakom koraku, kako je većina predstavnika vlasti protiv bilo koje vrste revanšizma, kako narod shodno novim demokratskim trendovima treba obrazovati i usmeriti na put kojim odavno idu razvijene evropske zemlje. A da li je baš tako? na to pitanje pokušaćemo da vam odgovorimo uz pomoć našeg današnjeg gosta gospodina Slobodana Bobija Slankamenca, privrednika koji je 20 godina bio na čelu uspešno kolektiva sa mnogo postignutih zavidnih rezultata, čoveka koji je dobio mnoga priznanja, koji je zaista bio ugledan privrednik, nosilac plakete privredne komore za inovacije i patente, za tim priznanja od kojih je veoma važno i ono koja se zove Zasluga za narod, zatim priznanje najprivednik 88. godine, mnogi uspomene stakmičenja koje nosi sa sobom, mnogi svetli trenuci u toku rade. Je tako, gospodine? Dobar dan. Dobar dan. Gospodin Slankamenac sa nama u studiju Radija 021. Recite mi, gospodine, vaša priča počinje... U Šuljmu, moja priča na obroncimo Fruške gore u Pitomom sremu. Moja priča počinje u šulmu Ja sam inače bivši direktor pogrebnog preduzeća Novog roblja Šuljam. Da? I hteo sam da kažem, uh, moja priča počinje 6. oktobra izjutra. Ja sam do tada bio direktor pogrebnog preduzeća Novog roblja Šuljam, a onda sam već morao da se postaram sam za sebe i za svoju porodicu. Kako je to bilo 6. oktober do praktično do 5. oktobra sve je bilo normalno, al' tako. Pa sve je bilo no normalno, a onda se organizovala se jedna grupa provokatora po direktivi sve bradonje organizovali krizni štab, neki golja se u столицу i predamnom ispisao otkaz i kaže druže od danas, uh, okrećemo novi list. Čekajte, vi ste bili zaista ugledan privrednik, bili ste gost mnogih savjetovanja i kongresa, bili ste zaista stručnjak i veliki rukovodilac, ono što se kaže par excellence. Kako to da, pored svih vaših uspeha, bez jedne mrlje u radnom veku, odjednom tako da odete? Evo, zašto su me šutnuli? Po partijskom ključu su me šutnuli, to je čist revanti, revanšizam. Da? Ovaj, koje ste vi, izvinite, partiji pripadali? Ili ja sam pripada... pripadao SPS-u i još pripadam SPS-u da. i ne se to da kazam. Da, niste od onih preletača. Znači ostali... Nisam od preletača jer ja nemam više gde da idem. Ovi su me sutnuli, ovi me neće s druge strane. Gde ja sad da idem? Ja hmm. samo mogu da se oslonim na svoju profesiju i na svoja, svoja znanja i saznanja. Dobro, znači 6. oktobra se pojavio neko Pa, pa, to ali nek, oni su organizovali nek... neku, organizovali prvo kao demonstracije, onda su ušli, protestno su ušli, tamo su vikali, psovali, nisu bili grubi kao nekim drugim firmama. Da. Samo me jedan klepio nogom iza uvjeta, ali ja znam njega, to je stariji čovjek, sačekat ću I to samo zbog zavisti. Kažu, došao ovaj mali, novi, nema šta da ti se prigovori, kaže on meni, ali bios i SPS, a nama trebaju novi ljudi od poverenja, pouzdani u svakom kolektivu a ja sam baš tokom tih dana mislio, dolaze promene, da će sad doći novi ljudi, sad ćemo moći da radim kao čovek ovaj posao, jer će kvalitet da bude presudan i da bude osnovno merilo. Međutim, ja ovo imam šta da vidim. Nisam se ugrešio svima da kažem, niti tuko, niti sam hapsio, niti sam krao iz fondova. Ja sam samo na struku gledao i na svoje usavršavanje, kao i na to da mu sterija bude zadovoljna. Iako moram da priznam, ja to često kažem i priznajem više sam voleo da sahranujem partijske rivale, ali to u poslu nije mogao niko da mi pregovori niti sam ja javno ispoljavao taj svoj stav, ako sam i trljao ruke, to sam kući trljao u četiri zida, a sad kažu samo si čekao da nekog od nas saraniš a ja to cenim da je to čista glupost i nikakav razlog za moju smenu ni stručan, ni kriminal, ni oni su tražili razlog, čačkali po knjiga ništa, nisu mogli da nađu dobro, dobro, jednu mrlju nisam imao, sve su morali da izmišljaju iz čistog revanša dobro, iz, nije bilo razloga, ali ipak je nek, ne, nešto je moralo da postoji kako su vas zašto su, šta su konkretno izmislili da da bi vas izbacili, kakve su Manzim, kakve su optužbe e, evo sad ću da vam kažem njihov jedini razlog bio da sad nas, mene, oni sami da se namontiraju ako nemaju nikakve ni stručne, ni poslovne, ni moralne, da kažem, osnove da, da, da sednu u, u, u fotelju. Evo da, baš da vam pokažem, ovde ja imam, ovde imam rešenje o otkazu. Da, to bi bilo zanimljivo. Da... Evo ovde piše, dana 6. oktobera godine 2000-te, radnik na funkciji direktora taj i taj, to jest ja, udaljava se sa radnog zadatka kao i svih vrsta obavljanja poslova na istom i drugim zadacima, u službi sa tim da od sutra dana 7. oktobra 2000 se više ne mora pojavljivati na radnom mestu i da se ne približava kako upravno izgradi računajući tu i dvorišni aneks do parkinga od đolove pekare tako i da se drži podalje od samog roblja magacina, kapele i skladišta za cement i opremo te da mu je zabranjen kontakt sa svim radnicima u toku dok su na radnim zadacima na parcelama kao i da se drži dalje od ograde bar 5 metara, a u gornjem delu groblja da ne prelazi jarak. Ovo rešenje se uručuje imenovanom pred svedocima i bezpravna žalbu, a stupa od samog momenta uručenje, uručenja u ime kriznog staba novog groblja Šuljam, predstavnik DOS za Šuljam, taj i taj, Da mu sad ne pominjem ime, iako mu celu familiju znam, mamu mu balov. A od pre tri meseca sam po njemu uvek slao poštu u komitet, ponizan dečko, naš aktivista. Čekite, mogu li ja to da pogledam? Ja ga zaposlio na zvonarskim poslovima i zadacima, nit škole, dečko ima, nit kućnog vaspitanja, sad mene tako nožu leđa zabija. Da, da pogledam, ja samo molim se. Tu imate, ja vidim ovde da postoji pečak, pečat i to je pečat vaša firma, tako. Kako, znači, oni su preuzeli Oni su okupirali firmu, tako? Oni su okupirali firmu, seo dečko za mašinu i kuca mi rešenje, predamnom kuca rešenje otvorio, moj fiok, uzo pečat da. i on je tu par rešenja dao. Strašno, nemam druge reči, nego reći strašno. Znači, ne, bez razloga ste izbačeni. Pa, sramota, sramota šta, za mene i da. za, suljam, za ceo sudjem sramota. Da, šta, pa dobro je! I šta dalje sad? K kako dalje? Pa, ja kad sam izisao Ostao sam gojbosni, otpremninu nisam dobit. Čak mi je i dva kompleta crnih odela ostalo. Vidim, sad se onaj deško koćuran u njima šeta po sahranovi kad ide na sastanak u Mitrovicu ili u Novi Sad. Pa dobro, nije strašno samo dva odela, ja sam čuo da su ljudi mnogo više izgubili. Pa i meni, ni, ni druge lične stvari mi nisu vratili. Evo, ja imam spisak šta sve mi nije vraćeno. Evo ovde, apara za brijanje Marke Iskra Braun. Cipele italijanske za lepo vreme. Da. Kajate zaobilaza graka. Baterlampa dva komada sa četiri velike baterije akumulatorske i jedan set ne otvoreni, oni što se više da, kratno da, puni. Da, Mala stručna biblioteka tematska od toga, dve ilustrovane knjige ogrobljene na, na engleskom jeziku i jedna na rusku sa, ruskom sa svim tehničkim podacima, profilima, dimenzijama. Jedno reču, buko, bukvar za one koji se bave grobarskim uslugama, bar 500 strana ta knjiga ima. Na sreću, za sve ove godine ja sam to izlisto toliko da više ne, ne moram da koristim, ali opet, zatim, sapun, peškir, veliki za telo i jedan mali samo za ruke i lice, evo ovde dalje lične zahvalnice što glase na moje ime što je visil u hodniku i u kancelariji i tamo po zidojima jedna umetnička slika uvelo cveće ulje na platnu 70 puta 20 od nepoznatog autora iz sredine 20. veka procenjena na 2700 novih dinara i još 85. lična ko kolekcija posmrtnih maševa na pločama i kasetama Sat Marke Seiko sa ugrađenim digitalnom i posvetom od kolektiva za 10 godina uspešnog rukovođenja. Ima tu još gomila sitnica kao evo, teknačet ta kutija od 200 komada vatiranih štapića, onda vitaminski komplet superce. Bare još 50 komada bilo unutra kod sumestare, al nema veze, neka ide sve to dođeva, nekim je sa sred najžalije. Nije su se tako poneli kao da su mi Nožem srce iščupali, odane iz mog šunjma, osjećam da više ja sa šunjmom da sam raščicio, srce su mi iščupali. A u boga mi strašno, ja sam mislio samo dva odela kada ono čitam ovaj o, a, spisa. Ima mi ja da je... tu jo, još da ne čitam da, sa da, sitnica da. koje kapište. Stra, strašno, ja mislim da je, da je najbolje da napravimo pauzu od jednu minut, pošto slede nove vesti pa ćemo nastaviti razgovor. Ovo je stvarno strašno, ja, ja čak ne mogu da, Kako ne bi, da vodim emisiju, moram da se smirim. Talk show braće Butkai. A posle vestićemo da čujemo Rolling Stones i Honky Tonk Women. volim nizdlake. Tok šovu braće Budkaj. Hajte već jednom predstavite spodamićem, pa to je stvarno debilno da ne može debilnije biti. Poštovani i cenjeni slušalci, sa nama u studiju je gospodin m, Slobodan Bobi Slankamenac, bivši direktor uzvrnog groblja u Šuljmu, bez jedne mrlje u karijeri, a zbog partijske pripadnosti čovjek koji je grubo udaljen sa posla. Gospodine, Bobi, vi ste napustili šuljem kao rođeni šuljmčanin. Teško mi je palo, je tako? Pa ne, samo da sam ja sumčan, nego mi je sumčanka i žena i deca su mi. Osto sam bez prihoda, bez posla. Niko nije usremoteo da me primi, ni tu u Novom sadu. U Mitrovici kažu nek ti matići nađe tezgu jebote on. Ajasem atecem, nik, luk je, nit luk mirisao. Daleko mu lepa kuća. Znači, I, otišli ste, napustili ste šuljam. Otešao sam nisam, imamo stada radim nisam imao prihode, rekao sam. A šta dalje? Šta ste onda bez bez prihoda imate ženu, decu, tako? Pa imao sam ja neku zemlju. Da. I seljao ja i razmisao sam sa ženom čega da se latimo odakle sada da krenemo. Stao. Ja imam, sta ona ima? mašine nemam, prodanicu nemam, para nemam. Samo to u glavi što imam. Došle demokratske promene, privatno, prezduzetništvo, trzesna orijentacija. Vi ste očekivali sada da će, s obzirom na te promenjene uslove, i vama e, biti omogućeno da radite? Možda pa neki ja sam druge? mislio da se to i na mene odnose. Da? Ali? Saberen se ja i oduzmem to kad Pogledam, imam, evo, znanje, imam sposobnost, imam plac. Imam ja jedan plac sa vikendicom na potezu, evo, da vam pokažem. Aha, imamo maku, da. Imamo maku. To je potez, evo, ovaj trougal, Krušedovski, Prnjavor, ovde vidite, Trou, ma, malo, Maradik, da. Čortanovci. Da, znači, tu je, trougal, izmed, na, tu vam je blizu i ovaj autoput Beograd. Tu je autoput, Sad, blizu ovaj. Dunav, Fruga, da. malo fali mi tri kilometra do puta ovog Beograd, Novi San. Da, da, znači to je ovo, Čortanovci e, samo momenta. Tu, evo, vidite, ovde je pruga što, što, što ide. Aha, aha, da, da. Evo to pruga što ide na to, Čortanovce, oni će i onako morati da čupaju tu prugu kad prođe brza pruga. Da, pa to je... Ma lokacija ko bombona za groblje, ubilo se. Da. Mapa, Lep, kraj. Pitomina. Onak pitomina, veliko imanje im, imam, vinograd imam, voće, zelenišće. Jelke, evo sad sam baš Čemprese ovih dana 200 komada sad. A oh, u boga, 200 komada. Ove. 200 komada, to je količina... Za, o, ima uz... zaleje, pa Čemprese ipak neko grobljansko drvo i mi smo i u suljmu imali Čemprese. Da, grobljanski feeling neki daje. Da, da je takvu težu atmosferu malo. Da, a i dekorativna je. E, za groblje dekorativno, glavno Čemprese i take stvari idu u grobe. Da. Šta ste rekli, ta pruga, to očekujete da pruga... Tu sad ide poričortan u stvari kroz çortanac. Ma ja sam ovozita. nešto gledao kad dignu tu prugu. Ja. Da će ta pruga da bude bližan Ovaj vi sad imate 17 km, 7 km imam do, peške, do pruge. Do, da. A kad dođe malo bliže pruga, tu će biti sigurno da će biti usporavanje malo vozaova, pa sam očekivao da i na tu prugu osim ovoga puta što mogu da se oslonim na taj put da da ću da imam bolji prilaz putu da da, da, tu da. sa porugom nešto spekulisam. Naši slušovalci još ne znaju o čemu je reč. Vi imate velike planove, bitno je da je ovo međunarodni put Ali to ćemo to ćemo ovaj na teren, tako? Recite, znači lokacija je sjajna. Vi rekli ste da imate neke stvari to sam tamo. Osim ja obekat imao jedan da? na toj vikendici, ta, ta, tu vikendicu na, na tom mom placu i tu vikendicu sam pre, preradeo u kapelu. Nisam teo ništa da rušim. Pa naravno, sam, niste ni imali novce, tako kad ste počeli. Pa, morao to sam je... kažem od nečega da krenem, to što sam imao, imao sam u panelima aluminijum. Da. Pa sam obložio aluminijum u vikendicu i što mi je ostalo aluminijuma napravio sam i skroio jedan toranj sa strane. Dobro, to je, verovatno, to je verovatno zbog toga aluminijuma dobilo i modernu arhitektonsku figuru, da kaže. Ja sam gledao kako da isčupam od onog što ima kako da isčupam maksimum. Tako ula posebno je tako dirljiva i privlačna tu pored te kapele tu vikendice, kapele zapravo sad već, da? ovaj, tu ide tako jedan toranj i unutar sam ja sve najnoviju automatiku stavio. Unutar nema u kapeli ikona, već idu slajdovi i menjaju se prema veroispovesti онакокоји закаже сахрану да и то је мој концепт да кажем међународно једно мултиконфесионално мултиетничко гробље да буде а на кули автоматом на знак на на дугме се мења горе симбол знак полумесец звезда крст овај крст онај така а сахране се навише и domaćих и страних језика то је гробље за 21. век тако си ми агле Odma da kažem, to je jedino groblje koji ispunjava standarde ISO 9001. Još nismo dobili licencu, ali mi smo ispunili sa naše strane. Sad je samo sa strane međunarodnih organizacija da papir samo da nam daju. Talk show braće Budgein. Sjajno, znači, dragi moji gospodine, vi ste za vrlo kratko vreme uspeli mnogo toga da uradite svojim snagama. Recite mi kako ste organizovali. To treba da bude, je li tako, groblje? Govorili smo o planovima, velikim planovima za budućnost. To, srce tog kompleksa treba da bude groblje sa parcelama za sahranjivanje. Da? Kako je to organizovali? Rake, spomenici, da? taj klasično, klasično, ono, klasično groblje. Da. Ono je kruznog tipa, a s polja idu prstenovi u kojima su razni drugi sadržaj. Aha. Uglavnom, sadržaj i za naručinoste, sahrane, familiju i goste. To je gotovo hotelski kompleks. Tamo imaš teniske terene, kuglanu, parke, sala za igrače. Trim i jahačka staza do Dunava može lepo da se ide. Sve do Slankamenske banje. Znači, ove, tura. vi predviđate neke vikend ture ili ste već radili nešto? Pa ima vikend ture. Da kažem, naš narod je dosta vezan za groblja, a i stranci, da kažem, kad posećuju iz inostranstva, kad se sjate, ja moram da im smeštaj pripremim, a ne samo smeštaj, nego i razne, razne sadrže. Od tužnih do toga da malo se ipak u tim trenutcima razgale. Dakle, mnogi tuguju za vreme samog sahranjivanja, a potom, potom... Neko hoće i posle da tuguje, a neko hoće da kaže, evo, sad, tugovali, smo, tugovali smo i eto, sad malo... Sad je vred da druge, se zabavimo drugi malo. Drugi sadrže, da. I sad, ako hoće do banja da ide na konju. ne sviđa mi se kako ovaj priča vaš gost no. tako priča da se može povracati nekad put put, put put me zanima ovaj put koji, koji vodi od Beograda ka Novom Sadu ili obratno rekli ste, taj, le, rekli ste ture konjima je li tako to je problematično za prelaz čini mi se malo je taj put to vam je kost da. u grlu nam je zbog toga što sad tu je taj saobrać je nezgodan zbog toga što izbjegaju tamo da place na Novom Autoputu onu carinu. Da. Ovaj, I sad ja, kad recimo, to, ja sam zamislio to da tamo budu šetnije sa konjem. Da. Međutim, takva se stvar dešava, to sam morao nekako da, da organizujem, da kad se prelazi taj put da je to skroz nebezbedno. Da. Tako da ja sam moram da uvek otrčim tamo da prevedem ovaj konjanika i konja preko puta da mi ne bi konji stradali ili neko od nas da bude tamo da dežura evo imali smo slučaj da je jedan kamion popuni, pokupio konja sa jahačem, neka ste, starija žena sela na konja, a ne zna žena da rukuje, dala ga u kas pa pravo uletela na kamion pa bio nesretan slučaj i sad uvek neko od nas mora tamo da čuči ovaj, kad se prave ture Dobro, rekli ste multikonfesionalnog groblje, znači vas veroispovest ne zanima vi ste transparentni u tom smislu, tako, i otvoreni za saradnju. Mene zanima veroizpovic koliko musteriju zanima. Da, da. Mi imamo tamo slajdove sa freskama, imamo raznu muziku, znači, ovih, onih. Znači, nemate klasične freske u vašoj kapeli? Klasične freske nemamo, jer recimo, bi, bi tamo onda... ima svakih 30 minuta nova sahrana i sad dođe ovaj, ovaj oće freske, ovaj neće freske, ovaj oće onako, ovaj oće onako, ovaj oće modernu, ovaj klasični sahrani. Znači, to bi vas ograničilo, je tako, na određenu verovispovjest? Vi ovako, znači, imate slajdove i onda sprem određene, To se naruči normalno. Mi imamo upitnik jedan i kad dođe mošterija on zaokružišta oće tamo prema tome mi to puštamo. Imamo nošnje, imamo ne. statiste, imamo, imamo da kažem, imamo jedan ceo tim koji, koji psihološki pripremljen da e, održi na nivou sahranu. Imamo Imamo takvi face da vam sad ne pričam do te su te face tužan. Recimo imamo jednog čovjeka da sam ja kad ga vidim ovako, kad sedem s njim u kafani, Privatni meni uvuk. suze na oči naviru, takvu facu da. Imamo ona rikače, celu familiju sam ja tamo zaposlio i istrenirao. Dobro da pojasnim, znači vi ste angažali kompletnu familiju i ovu širu familiju? I širili, I, i... prijatelji, poznanike da. imam tamo, onih A... honorarno rade i kada je neka svadba, ova, sahrana veća, onda uzmemo tamo 10 15 neko nema family recimo pa voli da bude sahranjen uz bomb uz, uz veće društvo uz, uz veće društvo imamo mi pozvalemo ljude na ručimo i molim lepo tu ima oni se lepo obuku i pominjali stole, ste pominjali Imamo plaču narikače imamo svašta imamo da pom, pom, imam, pominjali izvinite pominjali ste i to da mnogi ljudi požele da se to snimi da dođe tve laviziske ekipa el pa da s njima tu sahranu. Znači izbog toga vam trebaju obučeni statisti, je tako? Da, mi imamo razvedene kabelove po celom groblju, može da se prika, prikači u 90% površine groblje, može kamera da se prikači i razglas. Evo baš sam sad dove, doneo iz Mađarske jedan jak, najjači možda na Balkanu stereozvučnik koji nas sred groblja i koji emituje, može da emituje ovaj, e, pogrebnu muziku i marševe i te takve stvari, a imamo i suvi hor, da kažem, što ne ide na playback e, mi smo prijemni imali u decembru mesecu, na buku je bilo za prijemni a imamo i horde čaka iz Indije iz osnovne škole nam dolazi da rekli ste mi još jednu stvar koja je vrlo zanimljiva da mnogi, mnogi ljudi imaju želju da na njihovoj sahrani bude neko od značenih ličnosti e, političari, da, to sve se to posebno plaća, evo na primjer sada je Sada je u trendu koštunica. Imao jednog čoveka, ima i priunut koštunica. I on dođe, to kaže, može sve da se snimi, ili ćete da snimate na, na ovu kam koder, na ovu ručnu kameru ili na veću kameru. Dođe čovek s crnom limuzinom, koštunica, izađe iz avta, rukuje se sa familom, imamo predsjednika vlade, baš Đinđić. Da, isto liči čovjek. Da. Isto s tim što s ovim kuštunicom sam ispočetkao imao gadne probleme dok se nismo našli. Uvek se zadrži za glavi, skloni je pići, voli, puno i da politizira, skroz se čovjek uživi, samo pići mu smeta za posao narod čitao da ovaj ne pije pa masa sad. Da pravi kupravi. Da sati žvaka i slušanja onog petanja rade tog počeli masovno da se ušlanjuju SPS, a inače... Kažem, pljunut. Zna, pljunut on i zna proceduru ja mislim sad već, već to da kažem rutinski radi, dolazi crni Mercedes i sad zad je učkivo kažem... se sa svima da. pozdravi ušao je znači u šemu da. i uspeo je da se od aresitog pića znajući da pravi koštunica predsednika ja sam mu rekao i bir, ili ćeš da radiš za mene ili sed, sedi tamo u inđupopi da, a nije malo lova tako. pa on ima lep prihod zavisi, zavisi kažem kolika je sahrana koliko on treba tamo da pozdravi ljudi. Uglavnom sa familijom, ljudi, ljudi žele da, da samo se sa familijom rukuje. Mada ima i onih koji dođe sa hrana od 200 ljudi, on se sa svakim rukuje to po 3 sata sa hrana treba. A voli da se ljubi? Pozdravo, kako s kim? Ja bih da čujemo jednu pesmicu nek to bude Living Color, onda ćemo nastaviti. Budalaština, imamo koliko hoćeš i samo sa još vi falili da dopunite jugoslovenski repertoar. Hoću program! Evo, dragi moji gospodine, hteo sam nešto da vas pitam, ali evo javljaju iz režije da je neko na telefonskoj liniji, pa hajde da ga čujemo. Slažete se. Halo, dobro dan, izvolite. Dobar dan, zdravo da ste mi lepo pozdravljeni i vi, gospodine. Zahvaljujemo. Zahvaljujemo mnogo. Slujte, tako sam se bila prepala za gospodina, kad je počeo da priča kako je ostao bez svega i svačega. Ali vidite, snašao se on vrlo ubracu. Slujte, samo moment. I već sam htela da mu preporučim da razgovara sa gosom Tomitem Nikolićem, koji mu je sadrug u tim poslovima bio i koji je daleko doterao ovoga. Gospodine, znate li Tomu Nikolića? Daleko je on od mojih, od mojih sposobnosti Svaljujte i moje te, ponude. Lepo ono da ja mogu moglo bih satima da vam pričam ko, kakve žalbe i primetbe ljudi imaju kod njega u sa. Jeste kod vas nije bilo. Kod mene nije bilo za boje 20 godina samo pohvale. Evo ja sam kazan goda u šudmi mi ostale diplome na zidovima. Može svako da ode tamo ako ga puste da vide to da, ako nisu bacili da se uveri. Tu će ovim novim vašim planovima vi ćete daleko doterati. Da ba ja sam sve odavno zato što ja posao poznajem. Poznajem i e, volim. E pa posao. vidim, vidim ja to. Još samo ring fali na sje, celom tom kompleksu. I... Bice i ringispila Se u tom drugom prstenu. Imamo nešto, ne baš ringispil, tamo više za starije osobe ima. A ja, za starije osobe, dobro, znači, mislite i na nas. Čujte? Mislim ja na sve. Jer vašizma je bilo biva i bićega. Ja sam apsolutno protiv toga. To je zaista jedna negativna pojava, apsolutno. Pa srmota je. Ali, to takvom takvoj bolji leka nema apoteka nema leka za revan. Aj gospodje da sam ja krao, da sam da. ja od društva krao, da, da sam ja fondove obio, da sam uzimo sa carine, da sam vozio auta, ja sam biciklom išao na posao. To svi znaju. Čujte, daleko ćete vi doterati plani su i planovi su vam apsolutno. A Đani uvodna muzika je super. Sviđam se. Jako. Evo ja Đani mogu da ako vas poznajem da vam dam moju posetnicu ja različite usluge pustan ako znate poznate ili šta da. znam ili kod mene ocete da se naručite samo slobodno samo slobodno pa dobro seadite već čusite ja se ženijemo kod toga kad bude vreme a nije daleko nije, valda, pa. Nikad se nije. ne valjda pa ne kad se znaje gospodo o tome da. treba uvek da se razmišlja dobro da, da. evo i ja sam kod sebe sam naručio sad znam e, tačno pa, šta dobra. me čeka I, i i dok sam živ i kad umrem Много хвала на јављању. Само тако наставите. Ток шоу браће Бутке. Дакле са намо у студи господин. Slobodan Bobi Slankamenac, gospodine Bobi, vaše groblje bivše, vaš, da kažem, lepotan iz šuljma, je bilo uzvrno groblje koje je bilo primjer ostalim grobljima. Vi ste za ova nepuno tri meseca napravili mnogo. Pa, bez svoj. ičega. Sa, od nule sa, sam, da, sam ga krenuo. Sa verom u grudima, pameti u glavi, vi ste za, za ovo vrlo kratko vreme napravili i dosta toga. Za sam ja Šta ste uradili konkretno? Da, do sada šta ste uradili šta, kakvu, kakvu ponudu ja imam da, da imam ja evo pripremljen ovde u pripremi je katalog jedan imam pošto je to međunarodno groblje multikonfesionalno multietničko ali i multikontinentalno groblje da kažem nije ograničeno samo na neke lokalne kulture evo imamo različite sahrane različitih kultura imamo af, afričke sahrane totemističke čak imam poseban deo za to dolaze mi recimo iz diplomatskog kora danas u Srbiji, vi ne možete da sahranite nekog čoveka iz, sa totemističkim navikama, ne možete ni u jednom groblju da sahranite, a kamo kod Nikolića? Da. Naši su na kurs išli u Mađarsku zbog toga. Skinu se normalne ukustime, plešu, zbubnjeve, sve, mada sad kad je zima moram priznati nešto je manji broj ovih afričkih sahrana, jer često i je ovi afrikanci kod nas kad vide kakva je zima oni se pre opredele za budističku sahranu sa spaljivanjem. Toplije. Bar se ogreju ljudi malo. Inače te budističke, to sad ide, to je u trendu. Imam punu šupu sandalovog drve tako je pukla obuća u Mitrovicu ostalo mi drvo za sandale što su oni pripremali. Pri, pri, pri, pri, Ima dosta kineze kod nas, kažete da ste i s njima radili. Ima i kineza, ja imam za kineze specijalno jedini u licencu od šefa kineske zajednice imam licencu za kineske sahranu od njihovog bosa. Da? Ovo, koji im organizuje ovo na buvljaku, oni traže jeftinu i brzu sahranu, ali u sve dužno poštovanje običaja. A ja. od novosti, evo, sad spremamo, imamo i specialitete, imamo program za sekte. Evo, za Munu u sektu ima mesto, kao i tako prijatan, jedan kutak zaboravak u toku izvršenja kolektivnog samobistva. Oni imaju neke druge malo običaja. Da, rekli ste vi jednu veoma zanimljivu stvar. Da, mnogi ljudi imaju čudne običaje i navike i želje, Pa hajde vi recite, sahranjivanje čega sve? E, pa evo, ima, sahranjuju se životinje ljubimci. I sad to se organizuje isto prema veroispovesti gazde ili veroispovesti same životinje. Ali ono što je meni sad zanimljivo, stvari se takođe sahranju. Evo, ima stvari, primjera, radi psihološki samo... Da, za životinje znam, a za stvari zaista nisam očekivao da kod nas ima toga. Vi, vi, ste, vi ste sve pripremili za sahranjivanje stvari, ili tako? Ja imam posebno jedan deo groblja, odvojen za sahranjivanje stvari. Da. Evo, ima, danas su ljudi, da kažem ovako, psihološki gledano, usamljeni. I ima recimo stvari koje su čoveku bliže nego rodima, najmili. Evo televizor. Gleda čovek u jednu kutiju 30 godina pa crkne. Nema pomoći, nema niko to da opravi stare lampe, ništa. I da. sad dođe kod mene i kaže tako i takva stvar. Molim lepo. Evo, ima tu jedan gospodin iz Beograda, da ima grobnicu puno neke starudije sahranjene. Svake nedelje on mi dođe, pun autobus, dolazi, aranžman, plati sve sa mesojeđem i pićem po 50 stoljudi danas, televizor, sutra mašina za veš, moped, mikser. Hteo i dedu tu da sahrani u tu... Nije odmru. Pa, kaže, i onako je bio ko komad namješta i onako je imao tretman u životu ko stvar, pa daj da ga tu ušutnemo. Ja kaže, nema, nema smisla da mešamo lončiće. Znači, katalog ste napravili... Ozbilen katalog, ja sam nešto prelistavao, nemam ga ovde, ali sećam se da je da je vrlo lepo urađen u finoj štampi. To je svetski. Na konstrukcu, urađeno na nekog jezika, na engleskom, mađarskom, na šiptarskom, turskom, kineskom. I da? ima recimo turski radnici koji rade u Nemačkoj, oni radi dođu ovde kod Vas, desi da se sahranio, tako on nego. Usput, nego usput u dalekoj, pa meni na tomuje na pola da, puta da. tu i prenoći obiđe svoje najmilije. To je onaj značaj međunarodnog puta o kom smo e, malo ranije nešto pa, tu pričali. Tu sam ja gledao nešto da se na taj put zakačim da iskoristim njegov potencijal. I put i pruga. I kažem ovo mi je kao da kažem pala kašika u med sa, sa ovim putem što a... sam ja u stvari ima tamo tri kilometara problematična. Mora da se to ide po, po ružnom vremenu, malo je to problematično na prikoilici traktorskoj kada je kiša i bato. A ovako kad je lepo vreme, onda peške tamo na, na Čortanovačkoj raskrstnici, ljudi siđu, izađu ili dođu ove ovaj dalje. A to mora jedno pače peške da ide, ali mi tu startujemo kolonu, da kažem, tu se prikupi kolona, organizuje kolona, pa se ide sad ta 3 kilometra u pravcu groblja. Ovi stari ljudi, oni se priključe na pola puta ili zavisi ovaj koliko su kondiciono spremnosti, oni, eh, oni ili prije 200 metara ima da kažem ja sam napravio kao neke male stanice autobuske sa, S osvježenjima, sa osvježenjima tako sa osvježenjima i tako. Da, da. I ovo ovaj je da kažem, a evo ima slučajeva ja sam u vinogradima tamo lep imam vinograd. Da. I u vinogradu prvo se mislio da krčim, ali došlo par pijandora iz Indije, jedan kaže kad umrem ja sam ceo život pio raki i vina teški sam alkoholičar po prirodi mene Bobi evo ovde u vinograd da sahraniš bez krsta, bez zvezde, tu po čokot tu pod ovaj rizling da me naš pricere miriše i posle smrti izvadio čovek lounastvo I tako i bi. kažem ta, tako, tako siroma, ovaj, tako i bije noge po čokot i u, uživa, pa da i Lepo. uživa, gledam, pom... mirišemo rizling sad kad procveta u proleće ima nas raznih Vidi raznih se, života, vidi raznih sudbina. Vidi se da ste dobar čovjek, izlazite, izlazite ljudima u susret. Na kraju krajeva, ja sad, ja sad provam da razaznam šta je to, da li vaša ljubav ili samo ono materijalno? Ili je to neko, ne, neka mešavina? Znate šta ja tu gledam sa distance. Svaku da. ima pravo, ovo je slobodna država, svaku ima pravo da traži šta hoće, pogotovo kada je tako odsutan trenutak u pitanju. Da, da mi se ispunio ono. I ja nema šta da lupam za glavu ko je kakve vere, ko je kak kakve kakve ovaj veroispolovi. Vesti kod mene je birokratija svedena na minimum. Daj dva datuma i jedan potpis i će vam nema potrebe za silnim proveravanjem. Iako moram priznati svašta se dešava, al to nije moja stvar. Ako ima to uverenje, ima pečat, ja kažem do, dobar dan. Da niste Stavite, vi tu da proveravate. Isponite upitnik, zaokružite Šta ja sad da ubeđujem ljude I da ulazim u njihove intimne stvari Šta ko oće, nek radiš Šta ko oće, moje da saranim Da, jasno Ja bih da opet pustimo jednu pesmicu Da malo odmurimo, pa ćemo nastaviti Vi slušate sada Nizdlake Tok šou Braće Budkaj Kako u novu godinu ubijemo po jedno drvo jeve, a zatim kao sve ubice ne znamo kuda ćemo se lešo. Rekli slušalci, sad nam u studiju je gospodin Slobodan Bobi Slankamenac, bivši direktor Groblja, pričamo o revanšizmu. Vi ste, kao što sam već rekao... Bivsi u Šuljmu, a inače i sada sam direktor Groblja i sad ja ovih dana očekujem i da se moji slučaj rešine. A da vi imate sad velikih problema, prvo ste imali probleme zato što su vas grubo isterali sa posla, a sad imate druge probleme, nego pre nego što počnemo o tome, recite mi samo šta je još od onih zanimljivih sadržaja koji trenutno postoje u, u vašoj organizaciji, u vašem preduzeću? Pa ja sam svašta zamislio, ali to što sada radimo, evo, baš tu jedno dograđujemo jedan aneks, to je sajgonski masažni salon za postraumatski stres od sahrane i smrtnog slučaja u oprste da. sve je na psihološkoj bazi treba da radi a tu od programa koje sada projektojemo tu je program za zamrzavanje imao sam i priliku jednu da kupim hladnjaču ali sad sam ja u neizvestnosti imam ja jednu malu hladnjaču za voće pa koristim i to ali stalno tamo neko ulazi držim tamo jabuke što sa placa skupljamo a što nisu za rakiju ali kad neko dođe da kupi jabuke, kad dođe unutra i vidi tamo one je zamrzneta, te nije više zainteresano, pa sam odlučio da odvojim te posao. Niti idu jabuke, niti to dobro zamrzavale še. Dobro, znači, vi imate, vi imate konkretan problem. Reč je o tome da je sad problem dozvole za rad. Zapravo, vi ste dobili m, pre nekoliko meseci kada ste počinjali neku paušalnu dozvolu. Šta ja sam dobio? Ja izvadio neke dozvole, ali Nisu mogli da mi tačno kažu dok se ne konstituiše vlada. Zato da, ja danas dan, dan da, čekam da. od u deset sati pa nadalje da se moj problem reši. To će biti jedna od tačaka ove vlade. Vi ste aplicirali baš za današnje zasedanje skupštine tako i postavili kao veoma važno temu i vaš problem. Pa i moj problem je ovo, da kažem, da Jer... ovaj revanšizam da se reši zbog toga što ja sam dozvole, mnoge sam dozvole dobio. Ali onu finalnu dozvolu meni su rekli u opštini, to se duga, dugo čeka, ali počni ti da radiš, pa će sve u hodu da se reši. A sa druge strane ne mogu da mi daju dok se zakoni ne prilagode i dok ne vidimo dokle ta privatizacija i privatna groba i sve to, dok se konačno to ne reši, to je drug, pod dva, a pod tri je revanšizam da mi se reši revanšizam. Da. zbog toga što ovo pod jedan i pod dva su sve posledice revanšizma u ovaj lokalne vlasti da, imamo nekog na telefonskoj liniji pa ćemo da čujemo šta ima da kaže dobar dan, izvolite, slušamo vas e, dobar dan dobar. pozdravljam braću Budkaj zahvaljujem no. I ovaj, čujem da do, dosta tih ovaj, čeka nekih dozvola ugora, dogovora znam da ve predpostavljam stvari da ima ovaj oganj Jel, pa za je verovatno će dobiti dozvol pa onda mu treba za samo spaljivanje jel, i mislim i električnu stolicu kad su već toliko ovako, kako da kažem, savreli da, ja, to sta, ja, ja ne, ne vršim egzekucije ja, jedino što sam izuzetak napravio to je za Munovu sehtu sam napravio izuzetak, oni imaju taj obred za samoubistva kolektivna i to sam im dao jedno parče pa nek tamo ovaj rade svoje stvari po, po svom ovaj znači imate jedan ograđeni, ograđeni deo imate da. za, za takve slučajeve koji žele da se recimo samo zapali ili, ako je u pitanju neka sekta je tako? to za zapaljivanje to imam, imam ovaj jedan deo normalno pes, za budističke, normalno. Da, za da, budističke da. sahrane imam kaže mi dosta sandalov to ne smrdi okolini čak mnogi ljudi hvale kako prijatno miriše okolo to sandalovo drvo a vi ste tako. već dosta tih budističkih pali, ja sam, pali, pali, da, sam, da, da, pali se, pali se, pali se, Da, ima tamo dima kad se prolazi uh, autoputa. Pa nije to dim, ipak je to ledina, šir, rase je to i ovaj, vazduh, i vetar, i to nije to baš, baš da kažem. Da, dobro da, da, da nastavimo sa ovim što, smo, što ste počeli. Znači, problem je, prvo su vam pravili problem, a time što su vas izbacili sa posle koji ste dobro radili, bile uzoren pa bez mrlje u karijeri, a sad vam prave problem da napravite dozvolu. A šta je bilo s grobljem posle vašeg odlaska? Pa evo, sad, sad mogu tačno da se uvere šta je šta se u Sudmu radilo za ova 33 mjeseca šta se uradilo Evo šta je ova iz demokratske uradio ovaj mladić Nadukan Koćuran i uopšte za ovaj smrt samrtno ozbiljan i algovan posao Da ja. Evo rekao sam im ja šta će da im se desi za godinu dana od vaše groblja ima parlog da bude deponija za mrtvace na groblju Da ja. sve same kikseve im pravi Samo sastanči više bistri veliku politiku po mesnoj zajednici nego što gleda na svoj posao. Žale se, brate ljudi. Da? Jer, kaže, nekada se na sahranu pod otvorenim nebom čeka i po dva dana do gospodin ne dođe pa da one radnike što ih je zamotao organizuje samo za jednu jedinu sahranu i to onda i ta jedna jedina bude zbrda zdova. Evo, primjera radi, uzo akontaciju za deset sahrana, nešto malo čeprkao. Pa sad mu kisnu, rake ne završe, narod čeka i jedi se, ali ćuti kad znaju da je vlast. Kod ne. mene je bar sve potkonac. To što sam ja bio, SPS i ostao, to je jedna stvar. Ali svoj posao volim, poznajem i ako hoćete dobro radim i znam šta od kolika treba, a šta mogu da, da očekuju ljudi. Pa kad je i najobičnija sahrana nekog lokalnog golje sa suzama je čovjek bio ispraćen najljepšim rečima koje je za života zaslužio. Ja tu razliku ne pravim. Da, vi ste zaiste profesionalac. Imamo kažem, nekog na, imamo, ono propalo usuljno. Da, imamo nekog na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo vas. Pozdravljam vašu emisiju, ali imam veliku zamjeru. Izvolite. Vi ponovo pomažete preletačima da se tu pred nama peru, da od džavola postaju anđeli. Da, kako mislite? Pa eto, mislim tako. Dođi mi sad da se rasplačem, što sam glasao za DOS, i ostajem pri SPS-u jer stvarno dok je on čovek radio svoj posao išto nam je bolje ali to tako izgleda to je samo greška što ga je smenio nesposoban čovek pa nije otkrio sve njegove mutne radnje i mrtve radnje i tako dalje ali kako čovek kaže on je zaista nije bez sad, mrlje nemoguć, bez mrlje u karijeri pa slušajte pa odkuda bi on sad napravio svoje veliko novo groblja najmodernije svetsko evropsko za sve sekte da nije pokrovo staro groblje A možda pa odkuda je... njemu makakvi Otkuda njemu, ne znam li, aluminijum da pravi neke tornjeve, neke, ovaj, šta ja znam. Povadio ja sam... li mene sanduke iz grobova. To treba izvrši inventar da vidimo njegovo stanje kako je ostavio. A slika da je ostavio trulo stanje jeste da, da je to groblje sad nikako, jel? A to su verovatno ovi koji su došli sve... Ma ne, to je ovaj, posljedica prethodnog njegovog poslovanja. Njemu je partija liferovala mrtvace i poneke žive... Ja da. riđite odko to da, da nema ži, da živi ljudi nestanu, nego on je to zakopao. To treba samo sve prekontrolisati. Znači mislite da je gospodin radio neke mutne radnje i da... Radio mutne radnje za svoju partiju, njemu se partija revanširala što mu je dala placeve i sad on hoće da ukine revanšizam. On je došao da sahranjivo, a mi zbog ne ne ne, ne htemo ne ne želimo da pravimo revanšizam, mi njega nećemo sahraniti. Ja mislim da je tu rešenje, ako on to protiv revanšizma, onda ga nećemo sahraniti, jer je on dosta sahranjivo. E mi njega nećemo. Dobro, mnogo hvala na ovom javljanju. A, a čudim se da tako vrstan voditelj daje priliku tim preletačima, jogi letačima i tako dalje da se peru ovde pred nama. Znate I šta? da mostera nas uze. Da, znate šta? Pa, mi dajemo priliku <laughs> da, svakom kojima da nešto. Samo da kažem jedno Ja moram da, da se nadoležem. Ma samo se ti pravdaj. <laughs> Zdravo. Zahvaljujem, Milamire. Dođenje, prijetno. Da, kažem, ja jednu stvar moram Izvali. da kažem. Ovaj dečko iz Demokratske, on je bio kod mene u SPS-u. Evo, ja imam ovde spisak sa članarinama. Poslednju članarinu uplatio je 23. uveče. Septemra meseca. A došao mi je da mi piše i kuca na mašinu da se pravi pametan došao mi je 6. ujutru u kancelariju došao ja u kancelariju i vidim dečko on kuca na mašinu, zna da kuca na mašinu i sad on meni kuca ovaj, otkaz mi kuca da znači on je izne, iznebuka ja pitam, postao dosovac sad ja sednem nekad uveća i razmišljam ko se sa kim revanšira ko koga tu revanšira da on mene revanšira ili ja sam sebe revanširam Ili oni sami sebe revanširaju. Jednostavno kažem, evo ja hođem imam spisak kad je ko od mojih službenika platio meni člana Raninu 23. uveče u septembru mesecu, uoči izbora je ovaj što je sad kao demokratska stranka, on meni plaća Sanarinu, Bobi sve u redu, evo malo kasnim ovo ono kako izbori idu, idu i tako malo smo na tu temu popricali. I 6. oktobra ja dođem na posao sa aknu tašnom, dođem, biciklu, ostavim na zgradu, ulazim gore ima, stada vidim. Da, gospodine, gospodine Bobi, čini mi se da niste odgovorili na pitanje, gospodin Milomjer je postao pitanje za onaj aluminijum, ali ja se svećam da ste mi rekli da vam je to još od dede i babe ostalo, neke stare zalihe od pre rate, ali tako? To mi, to mi je aluminijuski pleh, to mi je dedovina. degana juste de Де te 12 persone Drugo gospodine Bobi, imamo još malo времена, Moramo да da privedemo misiju kralja tako da će vas pitati u ovom završnom činu vaše drame koji se desio kad juče preključe, vi ste dobili rešenje o stopiranju poslove, tako? vi ja sam... ne možete od preključe da sahranjujete. Ja, od preključe mi je stavljen katanas, da kažem, na groblju, ne možemo da radimo. Našli, evo, prema rešenju, da na 200 metara nadmorske visine, na padini, da imam podzemnu vodu, sve stopirali. Znači, podzemna voda je razlog da, da vam se zaustavi posao kompletno. Ja sam znao šta oni mogu da mi isčačkaju da, i da nas amaruju. Da, vi ste znali sve te finte, tako? Ja sam to i očekivao i u Srbije, iz Srbije sam još lane, u oktobru mesecu Rašljara doveo, on čovek pretražio, ispitao, skenirao teren i kaže, brašo, ovo ti je su oko Barud džaba sam dolazio. Da. Jedino na jednom mestu pregradio sam pat, ovaj, patkabarski potok i napravio plavu grobnicu. Namensku za sahranu mornara i ovaj ljudi koji su živeli, koji hoće da budu sahranjeni u moru. Znači podzemnih voda kod vas definitivno nema? Nema podzemnih voda, jedino ovaj patkabarski potok, tamo ja stavim ovaj so iz mrtvog mora, da ovaj utisak mora, morske da. počine i ne. stavim farve malo. Da. Znači, to to. i šta sada? Sad ste na ledu ponovno? Sad ponavno. sam ja na ledu i čekam da skupština se oformi prvo, da se dovedu zakoni. Ja čekam legalizam. Da. Evo, predsjednik je obećao legalizam i ja sad imate... čekam, čekam da vidim šta ću ja sad da rade, šta će sa mnom biti. Ne sam, no, sa mnom, nego sa ovim što su hladnje, čisto isto čekaju svoj red da ja izvršim uslugu. Da, vi ste rekli da ste, da ste zakazali koliko 500 ili 600 sahrane, je tako? I sad Pa sad, sad se kolebaju, ljudi ne znaju, ja gubim poverenje, gubim klijentele, gubim ušterije. A ja nemam jedino u onu hladnjaču tamo sa jabukama, morao sam sad da izbacujem navrat na nos jabuke. Da ne znate ovaj, sad da li da kupite ovu novu veliku što ste rekli? Sad ne znam šta da ja sam prvo mislio, samo ću dihtunge na hladnjači da promenim ovoj za voće i nju za voće da, da, ovaj da radim. Da. A da li da ulećem u nove ove ovaj investicije... Ako ova skupština ne zna ni za Boga, ni za pravdu, šta da radimo. onda? A ja se nadam da će da legalizam da pobedi, pa sam skupštini ja uputio molbu da te moje stvari brati tamo reše. Kad sam počinjao, svi se samo vade, samo da se skupština konstituiše, pa će biti bolje dobit ćeš rešenje. Niko se nije se znalo ko je nadležan. E, od danas ja hoću kao građan i nove zemlje da znam ko je nadležan. Ko je nadležan, pa da mogu kao čovek da radim svoj posao, I, da, i dalje sahranjujem. Da, i ako je prvi put, znači, bilo razlog za neki revanšizam, mada vi tvrdite da nije bilo, a gospodin Milomir, naš slušalac, je rekao da je bilo, ali i ovaj drugi put, to je već previše, je li tako? Ja sam 20 godina u ovoj zemlji sahranjivo po propisima i nikakve nisam imao probleme. I sad ovo se uskomešalo sve i ja sam velika očekivanja uložio u promene. A ja hoću da sad kad se skupština organizuje, ja očekujem da opet mogu po starom da sahranjam. Po propisu i pravilima da me niko ne ometa u posao, da radim svoj posao. Ko što sam i do sada radio svoj posao. Valjano i pošteno. Gospodine Bobi i on se mnogo zahvaljujem. Evo, moramo da primedemo emisiju u kraju. Pošto oni slušalci, čuli ste kako stvari stoje. Imali revanšizma ili nema? Morate da razmislite dobro. Videli ste kako je situacija I kako je stanje u slučaju našeg dragog današnjeg gosta, gospodina Slobodana Bobija Slankamenca. Sve vas mnogo pozdravljamo, želimo vam uspešan radni dan. Ja se zahvaljujem, još jednom nudim svoje usluge, a sad idem, zorim da pogledam ovaj prenos, da, da vidim, uće da. to danas. Nešto, danas je kasnila, nešto je kasnila, ali verovatno su već počeli. Uskoro će se i vaš slučaj rešiti, ili tako? Ja se nadam. Pošto oni slušalci, ovo je bio... Još jedan talk show braće Butkej. Svi jasno mnogo pozdravimo iz režiji studija. Doviđenja i prijetno. Takva emisija koja, koja tupi mozak i razum ne, ne služi ničemu.